Щораз тепліше пригрівало сонце, і земля просихала на очах. Ліси та діброви окрилися блідозеленавим серпанком, і в них залунали голоси перших мандрівних птахів. О полудні піщаною лісовою дорогою пробирався на кошлатих татарських коненятах чималий гурт озброєних чим попало вершників. Поруч з переднім конем, високим, довгастим, неспішно трюхикав вовк. Час від часу вовк нечутно щезав у кущах, а за хвилину так само нечутно випірнав з них далеко попереду. Чекаючи на господаря, вовк знічев'я розглядав якихось комашок, які, опритомнівши після тривалого сну, грілися під сонцем. Трохи позаду від швайки їхав його вірний джура Грицик. А як і пристало, порядному джурі він робив те, що й його господар. Погляне швайка угору, і джура туди ж дере кирпу. Наморщить швайка чоло, і в джури бровинята сповзаються докупи. От лише люлькою ще не розжився Грицик. Тож замість неї він тримав у зубах якусь кривулясту гіллячку. Гіллячка була нестерпно гірка. Грицик кривився і раз по раз чвиркав на землю. Санько їхав у гурті воронівських хлопців. Після того, як поховали діда кудьму, козаки почали роз'їжджатися. Остап з Куцим подалися за свої пороги, інші теж рушили збирати охочих до козакування. Останнім полишив вовкулацький кут Пилип Швайка. Тепер у нього було два джури. «Ну, і куди ж я тебе подіну?» – обідкався Пилип перед згорьованим Саньком. Ну, «Згодом, може, ти і заміниш нашого діда, а поки що тобі треба якнайшвидше вибиратися з цього гнилого болота, замалити ще для волхвування». Тож поїдьмо краще до наших братчиків, а там видно буде. Але спочатку Швайка вирішив зазирнути до Воронівки. Не годиться нам самим вирушати до Вервезуба, пояснив він хлопцям. Усі мої друзі збирають людей, а ми що, гірші? Зустрічати їх збіглася ледве вся Воронівка. У селі були чомусь певні, що ні Грицика, ні Санька вже давно немає в живих. А тут, на тобі, приїхали такі гарні хлопці в кожушках, у нових чоботях і на власних конях. Справжні тобі паничі, а не звичайні воронівські хлопці. Однолітки хвостом бігали за Грициком, ловили кожне його слово. Всі воронівські дівчатка – потайки закохалися в нього. А от за саньком ніхто не ходив і не закохувався. Бо як взяла його мати додому, то так і не відпускала до самого від'їзду. Все годувала його та обмивала, то радісними, то гіркими сльозами. Гарно було в Воронівці і спокійно. Панові Кобильському тепер було не до Грицика з Саньком. Після того, як його віддухопелив проти своєї волі Тишкевич, пан як поїхав до Канева з Сорому, то так і досі не вертався. І казали, що повертатися не збирається. Тож воронівці не без підстав почали вважати, що на їхню вулицю прийшла довгожданна воля. А коли Швайка розповів землякам про те, як хоробро бився з татарами дід Кіпчик та інші воронівські козаки, піти до Плавнів вирішили ледь не всі. Але Швайка був перебірливий. От тебе, дядько, вже севина світить», – казав він одному. «От коли будемо збирати народне рушення, тоді тебе першого покличу. А поки що... Грій свої кісточки на сонечку та сій зерне для своїх онуків. Не приймав він і тих, хто мав сім'ї. «Краще вирощуйте нам козаків», – казав. Не приймав він і грицикових ровесників. «Спочатку навчиться витирати носи», – радив він їм. А приймав Швайка до свого гурту лише таких, як і сам, відчайдухів. Таких у Воронівці зібралося зо два десятки. До них у день від'їзду прибилося майже стільки ж Михайлівських та Канівецьких хлопців. Вирішив було покозакувати і Бугай Петрик. Він якимось чином рознюхав, що його малий хазяїн повернувся в село і останніми днями не відходив від Грицика ні на крок. А коли воронівці попрощалися з рідними і рушили в дорогу, Петрик теж подався з ними. Лише біля сули завагався і повернув назад. Мабуть, Швайка з Грициком якось довели йому, що не може полишати без нагляду таку велику сім'ю, бодай й Коров'ячу. Коли виходили з Воронівки, Санько раз-пораз раз озирався на маму. «Шкода її було! Ой, шкода!» Відтепер вона залишилася самісінька на цілий світ. Так чіплялася повід, так плакала, що й у каменя, мабуть, сльози закапали б, не те, що у Санька. І якби Швайка не нагадав їй, що пан Кобильський, напевне, ще вернеться, так би й не відпустила Санька. Сенько важко зітхнув. Проте день стояв такий погожий, тахи співали так весело, що поганий настрій швидко розвіявся. Сенько під'їхав до Грицика, який усе ще смоктав свою криволясту гілочку, і сказав, «А пам'ятаєш, як ми минулого року втікали з воронівки?» «Ну, так тож було минулого року, поважно, як і належить людині з люлькою», відказав Грицик. «А тепер бач», «Скільки нас! Та тепер нам ніякий татарин не страшний!» Вийняв гіллячку з рота, сплюнув на землю і озирнувся на воронівців. Ті їхали впереміж з Канівецькими та Михайлівськими і збуджено гомуніли поміж собою. І майже не роззиралися довкола. Вони вирішили, що Швайка все одно перший угледить небезпеку. Грицик докірливо похитав головою. А що ж воно буде, коли Швайка знову подасться у татарський степ? Проте вголос нічого не сказав. Не меншому навіть джурі такої поважної людини, як Швайка, робити зауваження старшим. Тож він знову смикнув заповід, і його кінь наздогнав вітріка.